Yes, jamen så først spørgsmål om, hvorfor er du overbevist om, at vi ikke har fået sandheden om 9-11? Jamen, hvorfor jeg er jeg overbevist om det? Jamen, det, altså, det, er jo, det har været, for mig har været en længerevarende proces, som startede med, at allerede da, da krig mod terror startede i 2001, så kunne man jo ligesom se, at, at der var nogle... Der var nogle ting, der ikke var rigtige, vi, vi kan gå øh, bare frem til 2003, hvor man angriber Irak. Man påstår, at der er masseudlæggelsesvåben i Irak, og går ind på den basis. Øh, der begynder lige pludselig at øh, Guantanamo op. Øh, man begynder at høre om øh, folk, der bliver tortureret. Og i det hele taget, for os, der er vokset op, før 9-11 og vokset op i den her, øh, sige, at børnene, dem der, dem, der kom i 70'erne, altså 70, jeg selv selvfølgelig i 70'erne, mm. øh, og børn af dem, som, som kæmpede for fred i, i, i, i 60'erne 70 øh, og 70'erne, og som er børn af dem, som, som, som oplevede 2. verdenskrig. Jamen, så, øh, så de, det skred, der kom med, med, med krig mod terror, og gav mig simpelthen, øh, at, at, at, at jeg var jo krigsmodstander øh, lang tid før krigen startede, og der var nogle ting, der var forkerte her jeg vil sige, at det, øh, så går man jo til nogle demonstrationer. For eksempel i 2005, Bush var her. Øh, var der 100.000 mennesker på gaden, tror jeg. En kæmpestor demonstration mod krigen i Irak. Øh, så, så på det plan var jeg med. Men jeg var ikke med på det plan, hvor jeg tænkte 9-11 er løgn. Altså det, så, altså det, jeg troede stadig på, at, at det var jo sammen med Larten og de 19 flykabere. Så sker der så nogle ting for mig i 2007... Øh, som gør, at jeg mit, mister min autoritetssprog. Det vil sige, at øh, jeg, jeg opdager, at medierne lyver øh, i stor skala omkring ting, som jeg har en indsigt i, og som, øh, som jeg kan se, det er fuldstændig løgn, det, der, det der kommer ud gennem medierne. Og det begynder, så begynder jeg simpelthen at tvivle. Jeg kan se, der er de har konstrueret historier. Og jeg har selvfølgelig haft noget tvivl førhen også, med hensyn til krig mod terror. Men der falder en brik på plads. Lige pludselig så bliver jeg gjort opmærksom på, at der er tre bygninger i New York, der falder sammen. Og det er ret mærkeligt, fordi alle os, der har set, øh, og set de ting i 2001. Vi, vi, vi, de fleste af os i hvert fald forestiller sig, World Trade Center, det var de to tårne. Øh, World Trade Center 1 og 2, eller Nord- nord Syd-tårnet. Og, og det er også dem, man har set styrt sammen. Og de færreste, har hørt om den tredje bygning, der så falder sammen, og så, begynder, så jeg kan huske, at jeg sidder på internettet, jeg begynder at. Jeg kan slet ikke forstå i starten, hvorfor den her bygning er vigtig. Den ligger 100 meter øh, fra det nordre tårn, og jeg, jeg kan slet ikke. Altså, men det tager mig lige en uge ligesom at forstå, at, at det er super vigtigt, og, og at World Trade Center i virkeligheden består af syv bygninger. Og den her øh, tredje bygning, der så falder sammen, den hedder World Trade Center bygning syv og den er 186 meter høj, det vil sige, den er halv så høj som de to tårne, som er 410 meter, eller 417 meter af de, ikke? Og, øh, øh, og det er jo en, nogle enorme bygninger, og, og, og pludselig så begynder man at sætte sig ind i, okay, hvordan kan de her øh, huse falde? som, fordi det der er med World State Center 7, det er, at den falder sammen på 6,5 sekund, øh, delvist i frit fald. Øh, og det er jo nogle ting, jeg så først finder ud af øh, senere, men du kan selvfølgelig se, hvis du sætter dig ned og kigger på videoen, så kan du jo se, at den ryger lige ned i sit eget fodaftryk. Og den, den officielle forklaring var ikke kommet på det tidspunkt, jeg opdagede det her. Der var man stadig i gang med at skrive rapporten. Det var en amerikansk institution, der hedder National Institutes of Standards and Technologies, som så, skulle, som så skulle fortælle, hvad der var, der var, sket her. Og der kommer forklaringen vist i 2008, og jeg bliver klar over de her ting i 2007. så i 2008 kommer den officielle forklaring så er, at det er en ildebrænding og i den mellemtid der er, er jeg, har jeg fundet ind på et forum øh, hvor der er en masse andre danskere der, der, der tvivler og hvor der er ingeniører der er arkitekter der stiller spørgsmål øh, efterladte overlevende brandmænd, alt muligt øh, læger, piloter, advokater you name it, der er næsten ikke den faggruppe som der ikke er en 9 gruppe indenfor og, og, og derfor bliver jeg klar over, at der er en masse af tvivler på den her øh, forklaring, jeg begynder at lytte til, hvad det er, de siger, og, øh, og det begynder at give mere og mere mening for mig. Så man kan sige, at grunden til, at jeg på den officielle forklaring, er jo fordi, jeg har opdaget enormt store huller i den. Fordi, så kommer man videre fra bygning 7, så begynder man at kigge på, det kunne være tårnene, som også tydeligvis øh, bliver sprunget i luften, efter, efter min mening. Altså, de er de ja, er 410 meter høje, de rummer 110 etager, øh, og de forsvinder på 12-16 til sekunder. Ikke? Mm. Al altså de officielle rapporter, eller de officielle National Institutes of standards Technologies, skal vi ikke bare kalde dem NIST, NIST siger, at de falder på 12 sekunder. Ikke? Yeah. Der kommer sådan en stor røgsky, sky, så det er lidt svært at se, eller støvsky, der er lidt svært at se, hvornår de egentlig falder sammen. Mm. Så vi kan, vi kan sagtens sige 16 sekunder for min skyld, fordi det er stadig enormt hurtigt, på nogle bygninger, der er 417 meter høje. Ja. Og jeg har, jeg har nogle gange prøvet med mine elever, og så sige til dem, prøv at klappe 110 gange på 16 sekunder. De færreste kan faktisk gøre det. Jeg har ikke oplevet nogen elever, der har gøre det. Så, og jeg kan heller ikke selv gøre det. Så det vil sige, at vi bliver bedt om at forestille os, nu er vi jo ind omkring noget fysik, og vi er inde og begyndt at forestille os, kan de her ting øh, foregå i virkeligheden. Så vi skal forestille os, at de her 110 etager, de kan forsvinde på en... Ja, 12-16 sekunder, og det øh, er, er meget svært at, at, at, at forstå, fordi så begynder man at sætte sig ind i, hvordan er den her bygning bygget op? Øh, jamen, den er bygget op om 47 massive stål stålbjælker inde i midten, som går øh, hvad det, øh, lodret op gennem bygningen, ikke? Mm. og så er der 236 udenom, og det er altså ikke bare, det er ikke pindebrændende, det er sådan nogle 12-20 cm i tydelsen, yeah. og så, altså, man har jo noget erfaring, man ved jo, at hvis du fyrer op i din brændeovn, den, den, den, den smelter jo ikke. De pande smelter ikke, hvis du sætter den ned på et bål. Så hvad er det lige, der får det her øh, stål til at svække sig? Og den officielle forklaring er jo så, at det er ild. Og, og de fleste, der har, har leget med ild og metal, øh, ved jo, at du kan tage en stålpind, og lige meget om, hvor lang tid du holder en engangslejde under den her stålpind, så kommer der aldrig ned, nogensinde op på nogle varmgrader, der vil kunne smelte den her. Det vil sige, at man begynder at samle nogle, øh, nogle, nogle observationer, Øh, og det gjorde jeg jo også, man kan sige bygning 7, også, som, øh, som også er bygget op med stål. Øh, 24 stålgjælger i midten, 57 udenom, og, og det der er så, øh, jamen, nu, nu er vi igen nu omkring noget fysik, det er jo, at hvis, hvis sådan en bygning, nu, nu tager vi bygning 7, øh, skal falde lige ned i sit eget fodoptryk, jamen, så skal alle de bærende elementer, de skal kappes samtidig, så vil bygningen jo falde til side. Hvis det kun er den ene side, den er svækket, så vil den jo gøre ligesom et, et, et træ. Når du falder et træ, så hugger du det ene side, eller i den side, som det skal falde til. Ikke? Så hvis du skal have en bygning til at falde lige ned, så skal du fjerne alle de bærende elementer. Og, og, og, og det er jo så, kan man sige, det er min ekspertise. Det, det, det, det er inden for bygningerne. Men du kan også bevæge dig videre til Pentagon, og så spørge dig selv om, hvorfor har verden aldrig nogensinde set, et eneste billede eller en video af et fly, der flyver ja. Vi har set en ildkugle, vi har set animationer af, hvordan det skulle foregå, men der findes faktisk, og det lyder utroligt, men jeg, jeg lover dig, det er sandt, der findes ikke nu her efter 13 år et eneste billede, der viser et fly, der flyver ind i Pentagon. Ja, her, her, her må jeg altså lige, øh, lige afbryde en gang, fordi vi har jo hørt, øh, når man ikke, det amerikanske forsvarsminister forklare, at det er sådan noget, fordi at de kamera, de havde til, til rådighed dengang. Det var et, der kun kunne optage uh, cirka hver andet, tæt billede cirka hver andet sekund, så de ikke fik det med. Hvorfor tror du ikke på den forklaring? Jamen altså, fordi at der er jo folk, der har siddet og analyseret de her, øh, øh, de her optagelser, der er ud. Der er jo ti billeder. <coughs> Først og fremmest kan man sige, at hvis det er rigtigt, at verdens Øh, mest øh, øh, avanceret forsvarsminister Der i hvert fald den, der står for den mest avancerede her Har et kamera, der overvåger deres bygning Som er dårligere end en motor, der sidder i en indgangskamera Der koster 50 kroner Så er der jo noget galt Og det er faktisk er det vi bliver bedt om at tro på Fordi et indgangskamera til 50 kroner Har en motor, der tager hurtigere billeder og, og, og det vil sige Det er en af tingene Udover det, så er der øh, Nogle siger 84, nogen siger flere Øh, videokameraer, som overvåger Pentagon. Øh, så man, altså der er masser af, af, af videoer, man kunne have vælge mod. Altså, du, du kan jo se op på kanten af Pentagon, der sidder jo kamera. Øh, og det gør der også i dag for den sags skyld, men du kan jo se, at der sidder jo flere kameraer. Der er øh, ikke kun benzintanken, der overvåger Pentagon. Og hvorfor har de så ikke frigivet nogle af de andre kameraer. Øh, så, så, så, og det tog enormt lang tid at få frigivet de her, altså man kan jo ikke tro at det her det er noget som, som, som den amerikanske regering de bare frigav og så sagde jo se her, her er beviset nej nej det var nogle folk som de har det der hedder The Freedom of Information Act over i USA og det vil sige at amerikanske borgere kan, kan, kan bede om at få dokumenter udleveret og det tog altså en ret på flere år at få de her 10 billeder udleveret ikke? Mm. så de vil ikke udlevere de her ting og oven det Folk tror også, når man der, der er jo lavet en undersøgelse derovre. Ja, det tog 441 dage at iværksætte den her, eller gå i gang med den her undersøgelse. Det startede faktisk så først i slutningen af 2002. Ja. Og det var kun fordi, at efterladte øh, og overlevende krævede at få svar for nogle ting. Bush og Cheney ville ikke øh, lave den her undersøgelse. Og man tror, det er løgn. 441 dage, det er faktisk over et år, ikke? som der går... Det vil sige, at den færdige rapport kommer først i 2004. Og først i 2004 kan du så begynde at stille spørgsmålstegn til øh, det, som der er den officielle forklaring. Og det begynder folk jo så at gøre. Og så er det så, at der begynder at komme rapporter om, hvordan tårnene er styrtet sammen i 2005. Øh, eller 6 eller sådan noget, kommer den om tårnene. Og så i en 8-9 stykker kommer den om, om, om, om World Trade Center Centerbygning 7. Og, og først når de officielle forklaringer er kommet, kan man jo begynde at stille spørgsmålstegn den anden vej, og sige, det her, det tror jeg ikke på øh, Og det er faktisk stadigvæk der, hvor vi er, at, at nu har folk undersøgt de her ting her, og, og, og de er, altså, de kan jo fuldstændig gennemhåles, de her. Hvis folk lige gider sætte sig noget objektivt, og kigge på de her ting, så kan de jo se, at det ikke er sandt. Øh, fordi nu tog jeg Pentagon. Hvis du, hvis du kigger på de, de, de billeder, der er af Pentagon, det allerførste hul, der er inde i Pentagon, så er det cirka 4-5 meter. Der går 45 minutter, så styrer der muren sammen. Og det er det hul, du ser normalt. Du ser sådan et hul, et gabende hul, hvor, hvor, hvor væggen er, er sådan skrotfaldet ned. eller ved, kan sige, loftet er sådan skråtfaldet ned. Og så er der sådan et stort gabende hul inde i Pentagon. Og det bliver sådan ligesom solgt ud til hele verden. På, se her, her er flyet forsvundet ind. Men folk skal lige være klar over, der går altså 45 minutter, før den der mur falder sammen. Jeg har været med til at lave en film sammen med en af mine kammerater, øh, der hedder... Øh, en, en selvopfyldende profeti, og man kan se den på YouTube, og der har vi faktisk lagt et klip ind i starten, hvor man kan se den mur falde sammen, hvor de sidder på deres tv og siger, og muren er faldet sammen, sidder, det, det er så en dame fra radioavisen, der siger det, og så har vi så fundet klippet af muren, der falder sammen og lagt det ind over. Mm. Så du kan se, at muren falder sammen, det er ikke flyet, der får den mur til at falde sammen. Nej. Okay. Der er masser af spørgsmål, og vi kunne også snakke om Shanksbrød, fordi hvor i Shanksbrøden, Pennsylvania, som var det, var det fjerde fly. Der er så mange huller, at, øh, at hvis, man, hvis man tør sætte sig ned og være lidt kritisk og begynde at undersøge de her ting her, så vil man opdage, at det holder slet ikke vand, det her. Men... Og det er jo grunden til, at jeg tvivler. Det er, at det er jo fordi, at man er heller ikke villig til at svare på de spørgsmål, der kommer. Man er ikke villig til... Når man, når, for eksempel kan man sige, at i forhold til, til World Trade Center bygning 7, så har NIST lavet en computermodel om, hvordan falder den her, øh, hvordan falder den her bygning sammen som uvilligt spørger, kan vi få den data, som I har brugt til at, at, at lave den her øh, simulation, kalder de det, men det er jo nærmest en animation. Ikke? Øh, at den her, så siger de så, nej, vi kan ikke, altså al dataen og hele vores program her, det er hemmeligt, vi kan ikke frigive det, fordi it's a matter of national security. Og den har du altså hørt en del gange. Ja. Men, men, men hvad er det, der, der skulle beskytte... Øh, Amerika over, at de ikke frigiver et eller andet program om, hvordan de har fået, øh, simuleret den her bygning til at falde sammen. Altså, der er så mange forklaringer, der kommer fra dem, som, som bare ikke holder, øh, ikke giver vand, fordi man skulle jo mene, at de ville have en interesse i at finde ud af, hvem der slog de her 3.000 mennesker ihjel. Ja. Der, der foregik jo en forbrydelse, og det er aldrig blevet undersøgt som en forbrydelse. Der, altså, der har aldrig været en kriminel efterforskning, der har været et re, et regeringsudpar, en regeringsudpar kommission, som bliver udpeget i slutningen af 2002, og så bruger så cirka et år eller et eller andet år eller sådan noget, på at lave den her rapport, øh, som så hedder 9-11 Commission Report. Og hvis man bare tager den rapport, den er over 1000 sider, så nævner den ikke af øh, World Trade Center bygningen syv overhovedet. Ikke? Meget få mennesker i Danmark ved, at der for reelt er tre bygninger, der falder sammen. Yeah. Hvorfor, hvorfor holder man sådan noget Jeg Prøv at tænke på, hvor mange artikler vi har læst om Osama Laden og de fly, 19 flykabre, og, og hvad de har gjort og sleepercells og al-Qaida og jeg ved ikke hvad, men hvor få artikler du har læst om sammenstyrtning af World Trade Center Bygning 7. <coughs> og World Trade Center Bygning 7 er nøglen til at forstå det her. Den er nøglen til at forstå, at der bliver brugt sprængstoffer og hvis de bruger sprængstoffer så kan det ikke have været et til Og så oven i det så har øh, nu fandt du mig jo så jeg administrerer den her administrer, øh, Facebook-side ja. med Neltarit øh, har ja. Facebook-side og, øh. og Undskyld, ja. ja. nu bliver jeg snart nødt til at oprede dem. Som, som du sagde, så administrerer du øh, den her Facebook-side. Øhm, det ved jeg også, det er ikke den eneste Facebook-side, du administrerer. Du er også øh, på den, der, der hedder 9 truth øhm, Og der er en del mennesker, der faktisk følger jeg. Jeg mener, der er en af dem, der har omtrent en, en 14.000 followers. Hvorfor tror du, at der er så, så mange mennesker, der har en interesse i, i, i lige det, I siger? Er det fordi, at de føler, at I er ligesom et af de eneste steder, at de kan gå hen og få sandheden? Eller, eller er det bare fordi, at de... Måske har et andet holdning end ja, jeg, men gerne vil se, hvad det er, I mener om det. Altså, nu har jeg jo en, en længere... Øh, altså, jeg tror, i starten var det, at... Jeg, jeg vil lige sige, at vi har ikke 18.000 følgere. Men, men selvfølgelig er der flere og flere, der vågner op. Og i starten, der, der, der blev man bare udråbt som tosse. Øh, men der var jo selvfølgelig nogle få mennesker, som blev klar over, at hey, der er noget galt. I og med, at de her teorier bliver mere og mere udbredt, så spreder det sig jo. Og det tager noget tid desværre har vi måtte opdage, at det tager længere tid mange af os forventet og, og, og, og når tideren falder øh, jamen, så kan du jo se, at det er løgn mm. og derfor så følger du så videre med i det, fordi det, det altså det, det er mit, mit gæt at, at flere flere det går op for flere og flere, at, at de ikke har fået sandheden, og derfor begynder de så at lede efter hvad tror andre folk så og det gjorde jeg også selv i starten hvad, hvad har andre folk af holdninger til, hvordan det her kunne være sket. Og så lytter man så forskellige folk og forskellige teorier igennem. Og så danner man sit eget billede, øh, eller sin, sin egen vurdering og sin egen konklusion. Og det, det, det er i bund og grund det, der hedder kritisk tænkning, at du undersøger forskellige kilder. Det, der er problemet for de fleste mennesker, øh, som tror på den officielle forklaring, det er, at de har kun mainstream-mediernes forklaring for, hvad der sker. De, de lytter kun til, at, at der Ja, så Danmarks Radio TV 2 det er sådan set den samme kilde de, det tror man ikke, man tror man er kritisk hvis man hører både Danmarks Radio TV 2 man skal faktisk længere ud øh, så det vil sige, de får kun informationen igennem de her øh, mediestyrede kilder som ikke tør at sætte spørgsmålstegn med 9 oprigtigt det begynder at komme mere og mere og jeg vil sige, øh, en radiokanal som en øh, national radiokanal som Radio 24 7 øh, er der flere værter der begynder at stille spørgsmålstegn, og så sent som for et par dage siden havde Lasse Ræmer, øh, Martin spang Olsen igennem, han snakker ikke de siderede 9-11, men han snakker om nogle andre ting, som er relateret til det, hele vores magtstruktur, særligt af Donk øh, til Goldman Sachs, som jo er konsekvenser af, at vi har siddet med hænderne i skødet. Fordi hvis der er vi, står, øh, en, en konspiration bag det her, øh, jamen så er de jo ikke blevet straffet, Øh, og så har de mulighed for at gøre noget igen, og det er jo der, hvor jeg bevæger mig ind. Og det tror jeg bare går op for flere og flere mennesker, at, fordi det behøver ikke lige at være en lemming. Jeg tror, den her Goldman Sachs-sag, den har, den har rykket rigtig mange mennesker, og jeg tror, for et halvt år siden, da vi stod med en lock-out, og vi så en, en konspiration udfolde som mellem øh, kommunernes landsforening og, og regeringen, der var der rigtig mange lærere, der begyndte at indse, hvad, hvad realpolitik i Danmark er. ja. Yes. Men den, den realpolitik, den opdagede jeg allerede i 2007, fordi jeg opdagede, at en Lemon var løgn. Så man kan sige, at det er en lakmustest, eller det er parametre, man kan bruge i forhold til at, at få ny viden, og undersøge nye ting. Og lige så snart man finder ud af, at man ikke kan stå på politikerne, og at altså, man dropper noget af den der autoritetstro, så lukker der faktisk for sig, og åbner dig for en verden. Øh, så, man, vild, så man kan ligesom Men... sige, at den her... Det, at du indser de her ting omkring 1. september, det åbner ligesom dine øjne også for nogle andre øh, samfundsrelevante problematikker. Ikke sikkert. Det ja. altså, vil sige, øh, vi, vi, nogle af mine venner og mig vi plejer at kalde det, det, det er den nøgle, der åbner døren ind til det store rum. Fordi det store rum, det, det er slet ikke 9-11. 9-11 er bare en af konsekvenserne af, at den magtstruktur, som vi lærer i skolerne, hvor vi, altså nu skal jeg jo selv uddanne folk i samfundsfag, og jeg står nogle gange og kigger på de her ideologier og tænker, hvordan skal jeg kunne stå og sige, at, at Venstre, jamen det er rigtigt nok, det er de liberale, og Socialdemokratiet, jamen det er rigtigt nok, det er, øh, det er øh, de sociologiske. Øh, altså, det er jo ikke ligesom i det var i gamle dage, da jeg voksede op, hvor man hvor det var Arbejderparti Socialdemokraterne. Socialdemokraterne er jo fuldstændig overtaget teknokraterne nærmest nu, ikke? Yeah. Øh, og det vil sige, der er ikke nogen ideologi bag, og det at, at det vil sige, at man finder ud af, at politik fungerer på en helt anden måde. Jeg vil påstå, at meget af den politik, der føres i Danmark, slet ikke bliver vedtaget i Danske Folketing. Det er en som EU, NATO, FN, og der er andre instanser også, som tager beslutninger, som så falder ned igennem og ned til os. Og så kan man så at i Danmark, kan politikerne så bestemmer, om, ja, om de skal sælge donk. Øh, eller, eller om, om danskerne skal betale mere for deres cigaretter eller ja. om, om det skal være for gutter gå i burka eller sådan nogle ting. Ja. de vigtige ting, det bestemmer de ikke i Danmark længere Yes, øhm, Josef vi når snart ikke så meget, jeg skal bare lige nå et sidste spørgsmål her øh, på falderebo øhm, hvad er det så at jeg som kan man sige, tror på den her måske alternativ-sandhed hvad er det, I ligesom gerne vil opnå er det de der huller, du snakker om tidligere, gerne vil opfylde vi I have undersøgelser, vi undersøgelse, vil I have indrømmelser hvad, hvad er det ligesom, at der skal komme ud af det? Altså, altså for os er der jo sket en forbrydelse, som ikke er forklaret. Og den for, forbrydelse påvirker hele verden. Den løgn påvirker hele verden. Der er blevet sat et enormt overvågningsprogram øh, øh, i gang. Men nu kan man se lige de at det her med Snowden og hvor meget overvågning der er. Alt det, det kan du spore tilbage til 9-11. Fordi det, det er et symptom på 9-11. Vi skal beskytte os mod terror, og, de, og, og, og, og det er det... Altså, vi, skal, vi vil gerne slutte den her krig mod terror. Krig mod terror, bas, kan sige det meget kort ved at sige, krig er baseret på løgn. Og det vil sige, alt det, som vi så efterfølgende, med, vi skal kontrolleres i flyene, og, og alt det frygt, de sætter i gang med, og vi skal sætte overvågninger op på alle mulige steder, det er baseret på løgne. Og hvis man sætter sig ned og læser George Orwells 1984, som, som skræmmende nok er et, er et fremtidsperspektiv på det, vi sidder i nu, så er det det her med, at man lyver for en befolkning for at kunne indføre et fascistisk system. Og hvis vi går ned og kigger på ideologier, igen som jeg snakkede før, så er det her fascisme. Det er overvågning, det er hemmeligholdelse, det er snimord på, på borgere, eller det er mord på borgere, det er statsterrorisme for at kunne gå i krig. Det er ikke noget, der knytter sig til den demokratiske ideologi. Det knytter sig til fascisme, som Hitler gjorde i sin tid også. Hvor han, hvor han løg, omkring en, en træffning med Polen i 1939, og det gjorde, at han kunne starte 2. verdenskrig. Og man, det er jo det samme, man gjorde i Vietnam. Man løg om en træffning i, i Tonkenbogen, og så kunne man starte Vietnamkrigen. Øh, eller i hvert fald lave den, den store invasion. Og det er det samme, man har gjort nu her, at man kalder det force flag attacks. Det er en, en militær strategi. Man går ud og siger, at der er nogen, der har. Man kan også sige, at det hedder problem, reaction, solution. Først så skaber du et problem. Vi er blevet angrebet. Så kommer befolkningen med en reaktion. Og vi, vi skal beskyttes. Og så kommer du med løsningen også. Jamen for at beskytte dig, så skal vi overvåge dine telefoner. Vi skal overvåge din, din, din computer. Vi skal have dig til at registrere dig forskellige steder. Og vi skal jo også lave krig nede i Afghanistan og i Irak og i Libyen og alle mulige andre steder for at beskytte dig. Og så tror du, du er beskyttet. Men i virkeligheden, så det de har sat i gang, det er den største trussel. Og det er den trussel, vi gerne vil have stoppet. Krig mod terror, fordi. Den tror Den så meget at hvis folk gør sætte sig ned og kigge på, hvordan hvor meget grundloven er blevet undergravet, hvordan at, at du har slet ikke de samme rettigheder, som du havde før, når en, en demonstrationer, øh, overvågning igen. Altså overvågning er, det, det, det er et vildt værktøj, som, som de har fået sat i værk der, Og det er et fascistisk værktøj. Og jeg er imod nazisme. Min morfar var modstandsmand. Øh, jeg voksede op med... med med 2. verdenskrig som værende en del af, af, af det som vi talte om og jeg er slet ikke i tvivl om at de ting som, som min morfar kæmpede imod i sin tid, er jeg også noget jeg vil give mit liv over for og jeg ser tendenser til fascismens ind så det, det, det er grunden til at jeg gør det og det tror jeg også er grunden til at mange andre gør det at øh, det er fascisme gemt under et, et, et flag kan man sige eller laves som gåsetegn at, at de kalder det demokrati men det er realt fascisme og så kan man gå ind og kigge på ideologierne, men der, det, det er dyb snak, det er meget dyb snak. Og, og det når vi desværre ikke med endnu. Tak skal du have, Josef. Ja. Jeg håber, jeg, altså, ja, jeg håber du har fået, øh, fået det, noget omkring det, som det du synes, kan bruge til et eller andet. Det synes jeg i hvert fald. Altså, der, det er jo lidt langt, så der kommer nok til at blive klippet lidt i det, men meget af det tror jeg sagtens, vi kan bruge i hvert fald. Super. Så du har i hvert fald ja. du har åbnet vores øjne, kan man sige. Jamen det er jeg glad for, og altså, der kommer jo den her lige hjemmeside 911 hvor vi ja. vil også altså opstå. Ja. Det, det er grunden til, at den også er som gruppe ind på Facebook, det er faktisk fordi den kommer nu her som side, eller den er op som side. Og der skulle gerne komme endnu mere info, det skulle gerne være den danske side, hvor, hvor man kan søge endnu mere information. Ja. Så vær' I også velkommen til at kigge ind, hvis I har lyst. Det vil, vi, det vil vi i hvert fald, vi skal faktisk, vi skal faktisk også tage, finde, godt finde noget fakta, vi skulle have med indover, så det kunne godt være, at vi skulle prøve nogle af de her sider der. Altså Niels Heidt holder jo foredrag også den 4. februar på Nørrebro. Ja, det, det har vi læst. Og jeg vil klart anbefale nu, altså Nils han, han, han er jo eminent til at, at, at gøre det, der er meget svært, ret simpelt. Og, og det vil sige, altså jeg, jeg vil sgu anbefale, at I gik, gik til det foredrag, hvis det er noget, der er længerevarende det her. Og måske hvis I også bare har lyst, fordi jeres øjne bliver åbnet og I får noget fakta på det her, som I ikke kan... Altså lige nu der sidder jeg jo bare og snakker. Men han stiller dig altså op i forhold til fysiske love og prøver ligesom at sige, når bygning falder i frit fald, så er der ikke nogen modstand. Øh, og, og, og når der ikke er nogen modstand, jamen så falder etagerne altså ikke oven på hinanden, fordi det er hvad man kan forvente, at når etager falder ovenpå hinanden, så, så, så, så er der jo en modstand. Ikke? Så der er altså noget, der er fjernet, der gør, at bygningerne kan falde sammen i frit fald. Og det er kun ved hjælp af sprængstoffen. Kan